Так і так поет відмовив, ми даремно намовляли. Аж скипів Бертоль, почувши гордовитою відмову. До поета посилає посланців тих самих знову. Ви скажіть цьому зухвальцю, що тепер настав день суду, що терпів його я довго, але більш терпіть не буду. Коли він складання віршів бунтівничих не покине, то в тюрму його закину, там він клятий і загине. Знову слуги подалися до убогої хатини і, підходячи, почули тихий бренькіт мандоліни. У вікно зернули слуги. Бачать, зібрана громада, всі стоять навколо ліжка, мов, якась таємна рада. Утомивсь поет від праці, третій день лежить в недузі, Слухачі навколо нього посхиляли чола в тузі, А поет усе то грає, то щось пише на папері І роздає писання людям. Тут вступили слуги в двері. Всі митнулись хутко з хати, І поет один застався. Подивився на слух спокійно, Гордовито привітався. Всі Бертольдові погрози слухав мовчки. Усміхався, а коли скінчили слуги, так до них він обізвався. Ви скажіть своєму пану, що готова я в дорогу, тільки хай велить прислати слух ще двох вам на підмогу. На запроси ласкаві, я не можу встати з постелі. Вам нести мене прийдеться аж до нової оселі. Та й в темниці буду вільний, маю думу чарівниці що для них нема на світі ні застави, ні границі. І мого прудкого слова не затримає темниця, полетить воно по світі, начитає вільна птиця. З словом зіллються в темниці гіркий жаль і тяжка туга. І тоді потрійна стане і страшна його потуга. І поет від свого люду не почує слів дохани, в день сумний, коли на нього Накладатимуть кайдани. Так, до віку, у темниці Довелось поету жити. За тюремний спів він мусив Головою наложити. Та зосталися на світі Молоді його нащадки, Що взяли собі у спадок Всі пісні його, всі хатки. Стінялось повстання в краю і бертольта вбили люди, та й гадали, що в країні більш на волі вже не буде. Та застався по бертольту молодий його нащадок, і пиху його, й маєтки він забрав собі у спадок. І тепер нащадки графські, тюрму міцній будують. А поетові нащадки слово гостреє гартують. Проти діла соромного. Виступає слово праве. Ох, страшне оте змагання, Хоч воно і не криваве. А коли війна скінчиться, Того ділай, того слова. То скінчиться давня казка, А настане правда нова.